Den här podcasten som heter Skolsverige finns på iTunes, på Spotify och på skolsverige.com. Där kan du gå in och lämna in bilder till vårt omslag. Du kan anmäla att du vill vara med i vår podcast. Du kan föreslå ämnen och du kan skicka in elevkrönikor som vi lägger på slutet av vår podcast. Kort och koncist. Precis, men nu kör vi! Hej och välkomna till Skolsverige. Vad trevligt, nu sitter vi här igen. Mm. Vi, och vi sitter här oftast på tisdagar, Jakob, eller hur? Tisdagar är vår inspelningsdag. Det är ju helt ointressant med tanke på att de flesta tror jag lyssnar på lördag eller söndag. Men tänk att det är som en extra tisdag. Vad är... trevligt. Ja, och tisdagar är ju typ den bästa dagen. Den är, nej. Ja, jag hade en och... diskussion med mina elever om det där, redan i ett sidospår. Uh, en av mina elever bara, nej men onsdagar är den bästa dagen. Det är då de går en timme längre än alla andra dagar. Och alla andra bara, va? Vad pratar de? <laughs> Nej, men vi går inte timma längre vilket gör att vi slutar en timme tidigare på fredagar. Fattar, det här är ju den bästa dagen! De andra köpte det idag, då. <laughs> ja, Men det är ju strålande. Men då, men då, är, då är, det är ju bra. Mm. Eh, men vet du vad, Jacob? Vi ska mm. ju prata... Vi ska ju, den här podcasten går ju till så att mm. vi först har lite korta nyheter. Mm. Vad som har hänt i veckan. Sen så kör vi eh, veckans tema som eh, nu självklart är formativ bedömning eftersom... Vi har den här stora konferensen med Dylan William i Göteborg. Har ni någon sorts profil på formativ bedömning? Ja, formativ bedömning, formativa perspektiv, lärande bedömning, Dylan William och lite så. Mm. eller? Ja. Och sen så har vi sista ordet. och eh, den... den här veckan har vi en elev. Det är ja, vi har en elev och den här eleven blev så inspirerad av mm. förra veckans avsnitt. Så mm. hon har spelat in om normer. Mm. Intressant. Mm. Det blir bra. Och du, innan vi tar oss kör igång där så måste vi vara lite så här, självbelåtna. Vi finns ju på iTunes, där finns en massa statistik, eller hur? Och du skickar en bild till mig här om att vi är, vadå, den sjunde mest lyssnare på något sätt. Podcasten i kategori skola och utbildning och så. I ja. Sverige. Och det är fantastiskt roligt för precis ovanför oss så ligger eh, en podcast av Jane Austen om Pride and Prejudice. Jag fattar inte det. Hur kan, Men, vi, hur kan vi lägga är... efter Jane fucking Austen? Jag, jag orkar inte med sådana kategorier B Nu ska vi försöka ta oss förbi henne på något sätt Det är ju omöjligt ja, men Hon kan väl inte ha en podcast Hon måste ju vara död ja, Hon är ju garanterat standard Men på något sätt är det ändå hennes podcast Som ligger på nummer sex här, Och du säger Ska vi försöka konkurrera ut henne? Ja, men ni måste Jag lyssna. förstår inte vad det är för värld. Nej, men då kan vi ju säga så här då, att den mest lyssnade podden i, mm. i Sverige just nu. Vet du mm. vilken det är? Ingen aning. Alltså alla kategorier. Det är ju inte genåsten. Nej, nej, det är inte genåsten. Eh, det är Pernilla Valgren och Sofia Wistam. Nej. Jo, de har en podcast ihop där de pratar barnuppfostran. Och, mm. mm. och de är den mest lyssnade. Så det är liksom där... Vi får liksom gå på lite så här, dricka champagne tror jag, Jacob. Då, då... Det är det som fattas i den här setupen för att vi ska komma någonstans. Ja. Vi ska inte fastna vid det helt enkelt. Nej, vi ska inte fastna i det. Vi ska <laughs> faktiskt, faktiskt bli lite allvarliga, tänkte mm. jag. Mm. För att eh, jag tänkte att den, den absolut mest viktiga och mest angelägna nyheten denna vecka mm. är ju det här fruktansvärda morden som skedde på bis i Biskopsgården. Ja, just det. Det var någon krog, någon pizzeria någonstans. Ja, det var mm. en restaurang eh, och en fotbollsrestaurang mm. där mm. två män går in och skjuter ursinningslöst. Alltså, jag eh, fattar inte den grejen. Det känns som att det, det är nästan varje dag i den här stan som de skjuts. Mm. och det, och det, det känns eh, oerhört... Eh, jobbigt och, och det känns mm, liksom mm. på något sätt som ett sånt enormt misslyckande. Men, ur ett... men Karin, om, om jag får lite vad har det att göra med en podcast om skolan? Det har allt att göra med en podcast om skolan, kära Jakob. <laughs> alltså, det, det är ju ingen slump. Att på sjuminenaskolan i Biskopsgården mm. så går man ut. Så de elever som går ut nionde klassen mm. Mm. har 50% möjlighet att gå vidare på gymnasiet. Det var någonstans 50% i måluppfyllelse på något Ja, de har 50% i måluppfyllelse. Ja. Och det är ju ingen slump att det är så. Nej, nej, och eh, att inte. Liksom, det är inte så på andra skolor i Göteborg. Eh, utan det är ju just på de här utsatta områden. Men är inte det så? Det lever finns, finnas fler skolor i Göteborg som har alltså, extremt låg måluppfyllelse. Mm. Är det bara i biskopsgården som nog finns? Nej, men det, är ofta, det hänger ofta ihop där det är ganska stor och utbredd mm. kriminalitet. Det är likadant till Rosengård, mm. i Rosengård vi har det i förorter i Stockholm. Mm. Mm. Och där det finns en stor alltså en utbredd kriminalitet och kriminella gäng, det har liksom med mm. ett skolmisslyckande i grunden. Det finns liksom jättemycket statistik som visar att det här hänger ihop och där handlar ju återigen mm. om den likvärdiga skolan och hur ja. kan vi liksom acceptera att det finns områden där vi köper att det är 50 procents måluppfyllelse det är ju helt absurt det är absolut absurt och, och, och jag, jag träffade en kille från Svedala igår jag träffade, dem lite här som, jag träffade en kille från Svedala som pratade om att de har något förhållningssätt om att varenda unge ska lyckas det behöver man kanske ha i biskopsgården med stan har blivit så mm. fruktansvärt segreger, segregerad heter det att man inte kan liksom man har ingen relation till olika stadsdelar. Man, har ingen, man är så oerhört skärmad. Man träffar inte folk med andra delar av oss. Det är ju helt sant. Nej, och, och man gör det inte ens när man kommer till gymnasiet, tänker jag. Tänk på dig själv. Alltså, när var du sitter ut i biskopsgården? Nej. Men är inte det. Nej, inte det heller. Ja, det, jag tycker, och, och vi måste på något sätt mm. värna, vi måste bygga ett skolsystem från mm. hela, från högsta ort, alltså från statlig nivå, mm. alltså från skolministern mm. som är likvärdigt. Mm. Vi får inte acceptera skolor som har 50% måluppfyllelse. Det är bara så enkelt att det, det får inte finnas och då Nej. måste man få, för mm. det får man mm. faktiskt inte i dagens system, sätta in liksom, så mycket resurser som det faktiskt krävs. Det är helt sant. Och det är Nej. lite det som finns att säga om det ämnet på något sätt. Yes. Jag köper lite det du säger om att det är en del... Det är kanske inte skolmisslyckande, men om inte annat lösning kan finnas i skolan. Mm. Jag. Du, en annan sak jag såg som är lite på andra sidan, den här kartan på något sätt. Det är Finland. De ska tydligen bli flumskola, om man har det. Va? Det dyker upp en länk om att man ska reformera skolan i Finland. Det är den största förändringen på många, många år. Ska man ska sluta tänka ämnen, man ska tänka temaområden, man ska sluta tänka... Liksom så. Och, och det här har blivit så stort att det sprids överallt på Facebook. Min vän eh, Jahe som är eh, reseledare i Kairo, han är från Egypten, han delar det på internet. Men, men liksom, det är en stor grej i hela världen på något sätt att nu ska Finland ändra system fast att de är top -notch när det kommer till PISA-resultat. Och då tänker jag, så jag på eller det som kommer. Liksom. Mm. Finland är otroligt långsamma men, men liksom på något sätt nu ska de bli mer flumiga och vi har lagt tio år på att bli mer oflumiga. Med hjälp. Och det kanske behövdes för att det är inte många saker som har blivit bättre under den processen. Men, men gisset så att vi inte behöver gå hela cirkeln runt för att komma tillbaka till dem. Först är vi bara hundra år efter dem så jagar vi efter varandra. Men, men, men fortfarande. Jag hoppas bara liksom att, att man tänker igenom. Mm. Det är säkert jättebra, jag vet inte. Inte jag heller. Alltså, jag blir bara sådär. Ja men nu ska vi reformera skolan. Och nu ska vi göra något så himla bra som ingen annan har tänkt på förut. Jag hoppas bara att man tar det lite lugnt. Mm. Att man inte bara, som man gjorde 1994, att nu ska alla läsa allt tillsammans och så ska vi liksom... Men det är ett bra perspektiv. Så alltså det du säger. Ja. Att det är jättebra att tänka så Men lugn och reda. Okej, det okay, de har typ ett läroplan på våra hundra år. Så att det, det, man kan inte beskylla dem för att vara för snabba med <laughs> saker. Men, men liksom, jag förstår precis vad du menar. Och Nej, men jag inte... tänker jag lägger en länk på vår hemsida till mm. den här artikeln. Gör du eller jag har egentligen läst den. Så att vi... När Vi Mera ska ta reda på det till nästa bryten. vecka och så kan ni väl eh, maila oss om ni har någonting att säga om det just kanske detta. Det avsnitt till eh, podden. Vad är ja. grejen med Finland? Okej, okay, och mm. det är det omkorta nyheter. Eh, över till dagens tema. Eh, dagens tema. Eh, Formativt perspektiv formativ bedömning, bedömning för lärande. Vi måste landa i någon av de här innan vi är ja. klara. För annars kommer vi ha ett jättekonstigt avsnittsnamn, tänker jag. Ja, eller är... så kallar vi det bara formativa. De formativa. Det formativa avsnittet. <laughs> jag, jag det. Nej, vi, ska inte vi kan bara kalla det för formativt, det är bra. Ja. Dagens tema är formativt. Och det är ju lite grann med anledning av att Dylan Williams är liksom på något sätt en av de två anfärderna till det formativa perspektivet är i Göteborg idag, inbjuden av Lean Education. Det är så. Det är en massa lärare från hela Sverige som är här och lyssnar på honom och tar del av det. Och det är en mm. diskussion också på Twitter och som man kan följa, så att det, det känns ju lite aktuellt. Mm. Men det är väl alltid aktuellt. Det har väl varit aktuellt länge nu. Det här, jag vet inte när jag sprang på det första gången. Mm. Eh, även om det... Och vi har haft en diskussion på den här skolan. Där mm. Jag jobbar jättelänge, känns det som nu. Ja. Eh, och, och där man liksom inte riktigt blir överens om vad är formativt varför är man formativt alltså hur jobbar man Precis det är där vi behöver stanna upp vad, vad menas egentligen med det här från början. Om mm. vi ska tillbaka liksom, vad, vad säger de är menas med formativ bedömning? Mm. Och då tänker jag säga jag, jag är ingen expert på det här men, men det känns som att <laughs> vad, vad tänker du om det? Nej, men jag tänker att det handlar om, om egentligen handlar det om att hela tiden mm. vilja lära egentligen, att vara i lärande att, mm. att förstå hur man lär sig och att, att som lärare hela tiden ge, bjuda på utmaningar så att man hela mm. tiden kommer mm. framåt på, på varenda elev att det mm. finns liksom att, att få ett engagemang, att starta ett driv i lärande i klassrummet mm. Mm. om man nu ska vara riktigt flummig kände jag Nej men, men det är bra, jag det jag tänker de konkretare, jag tänker att det är så här en form av när man bedömer inte bara för att se slutresultatet utan när man bedömer för att liksom veta mer bättre vart vi är, vart vi ska och hur vi kommer dit. Ja. Har man Ja! Det att för, var ju det jag menar. Jo, men, men jag tänker så här, gör man det då kommer man till det som du pratar om. Och det är det också en bra definition. Man behöver båda två. Det är ju ett problem att ingen, ingen på rakam kan säga riktigt exakt vad det är. Men det är en annan problem om man är helt tvärsäker och så bara fångar man in en liten en liten del av det. Mm. Så, ah, men det är att vi ska ha prov Och så fattar man inte att det är så mycket mer än det Nej men det handlar ju om en idé Om var man Alltså det handlar ju om att förstå Att lärande är en process mm. Där måste mm. vi börja och inte en massa saker Man ska kunna Nej Eh, för att det, det upplever jag ju att väldigt många elever och framförallt sen, sen, skol, eh, sen skolsystemet blev målstyrt. Att man mm. liksom, eller det har det ju varit så länge så att man svimmar. Men alltså, att det inte handlar om eh, alltså att det handlar om liksom olika block. Mm. Att det här ska kunna, det här ska kunna, det här ska kunna och sen är det färdigt. Eh, utan att det handlar om att faktiskt mm. vara i lär Att du alltid kan bli bättre att du alltid kan mm, mm. utvecklas. Du kan alltid vara i lärande. Du är inte full lärare. Ja, om det här kan få olika perspektiv för att vi kommer från olika skolformer i olika delar. Jag menar alltså, du är på en skolform där man har betyg varje termin, där man liksom har ständig avtämningar på något sätt där det summativa ändå är ganska nära. Mm. Det, här är så är det så här, Den enda formella bedömningen, om man ska hårdare, om mm. man backar tillbaka lite innan vi är där vi var nu, mm. så var det den enda formella, riktiga bedömningen, var i slutet mm. på år åtta. Nej, början på år åtta, mitten. Mm. Mm. var ju mitten på år åtta, alltså mm. där vid jul. Det mm. var liksom det betyget du fick och det var så otroligt lite som ens handlar om bedömning överhuvudtaget i lärares mm. För att det är så här, men det kommer i en betygen i åttan. Mm. Det är ingenting man pratar om. Alltså mm. det finns något annat i, i den bedömningen. Och det är den kulturen. Och där tänker jag att det, det då är det klart att formativ perspektivet fyller en annan roll. Det fyller ett annat tomrum. Mm. I de olika perspektiven, mm. eller i sammanhanget. Ja, och, men det är klart att du måste mm. förklara varför. Mm. Alltså, när jag började som lärare så skrev mm. man liksom, ja ah, men du har VG på det här provet och så var det klart. Mm. Och det är, ja. <laughs> det fattar eh, du många skolor som fortfarande är där. Ja, eh, vill inte veta. Utan, alltså jag, jag är helt ointresserad mm. av, och, och det, jag är så fruktansvärt ointresserad av det. Mm. Eh, vilket inte heller är bra för att jag blir liksom sådär ja men du kan alltid bli bättre det var, ju någon, det var för någon vecka sedan som några mm. elever skrek på mig och så sa mm. men Karin du är ju aldrig nöjd eh, alltså det finns ju alltid alltså det här to star mm. and wish det finns ju alltid saker man ska stanna upp och applådera nu har jag nått den här nivån jag ska förstått att nu har jag lärt mig detta det är ett metaperspektiv hela tiden mm. nu har jag lärt mig detta nu ska jag men gå vidare. Men handlar om att elever ska äga sig till lärande. Jag yes. alltså, det det som är det formativa? Jag tänker så. Att nu har jag men, men, men är det en förutsättning för det eller är det egentligen en del av det formativa? Alltså, det där är inte blivit klok på, för det är så olika många delar. Och så tänker jag så här, man pratar om bedömning för läraren, man pratar om formativ bedömning. Är det samma sak? Är det två olika saker? Kan han göra dem varann? Är det ena bredare än det andra? Är det någon väsentlig skillnad på dem? Men alltså, jag förstår inte det. Nej. Jag förstår det, men samtidigt så tänker jag så här eller jag förstår, kanske inte alltså, bedömning för lärande, formativ bedömning mm. är den egentligen, alltså jag tänker att det är samma sak, fast det är två olika ord på samma sak, men det handlar mm. ju om att säga att Alltså att vi ska lära, jag brukar mm. säga till våra elever att vi ägnar tolv år i skolan att, att de ska äga sitt eget lärande. Mm. Att de ska förstå mm. att när de kommer på universitetet att de ska kunna säga att okej okay, jag ska mm. hit, då behöver mm. jag göra det här och det här och det här för att nå dit. Mm. Och på vägen dit under de här tolv åren så ska vi hela tiden vara duktiga på att ge feedback så att de faktiskt blir självständiga i sitt lärande. Mm. Att de får det här metaperspektivet på sitt lärande. Nu slår det mig att när man läser med en bedömning, bedömning för lärande Kristian Lundas bok så, mm. så vad han ju summativ och formativ bedömning. Ja. Det handlar ju snarare om en bredare, en total bedömningskultur mm. eller bedömarkompetens där man kan använda alla sorters bedömning i alla fall fler än en för att lyckas med sitt uppdrag som lärare. Mm. Att skapa bra lärande. Mm. Då tänker jag att det formativa är ju en del av det. Men, men har du bara formativ bedömning så har du inte bedömning för lärande. På samma sätt som att ha du bara summativ bedömning så är det inte bedömning för lärande Det handlar om att använda båda två. Den boken är proppfull med exempel på hur man kan använda det summativ med summativt för vi har, de nationella proven, till något informativt. Just det. Och där och någonstans i mötet av de två. Det är där kanske som bedömning för lärande uppstår. Ja, men precis. Det är ju så. Ja, ja. Men ändå så pratar man om BFL och BFL-grupper. Man, man liksom landar inte att det inte är samma sak. Ja, men det är just, naturligtvis är det ju så. Ja, men det är ju så det är naturligtvis att formativ bedömning mm. är ju en sak summativ bedömning är någonting annat och de två ihop blir bedömning för att man ska lära sig någonting. Mm. Och med det sagt så tänker jag säga att vi behöver koppla in någon som vet någonting om det här. lite hårdaget. jag tänker att vi ska ta och prata med någon som har varit på den här konferensen idag någon som har lite koll på Jag var Dylan sa idag. Ja precis, precis. Jag har ändå lyssnat på Dylan Williams en annan gång. Jag gör det också. om 2010 typ. Men... Jag har gjort de förra året. God. Men, men, men... Undrar vad han sa idag? Du nu med. Är det samma saker? Han säger varje gång. Det skulle ju kunna vara. Är det olika saker? Vad får man med sig? Jag tänker att vi ska prata med eh, Frida Lindén. Och då sitter jag här med Frida Lindén som är grundskollärare och eh, var utvecklingsledare i Patele. Stämmer det. Ja, precis. Och Freda, du har ju varit på den konferensen med Dylan Williams som inte jag eller Karin har varit på. Så kan inte du berätta lite grann liksom, vad, vad, vad är det för vad har, vad har du varit med om? Liksom? Ja, precis. Det var, ju, det var ju lite av en hype faktiskt. Eftersom Dylan Williams mm, är ett stort mm. intresserad lärare idag. Ja. Um, så, um, det var ju ute på Lindholmen och en väldigt massor och stora flaggor. Mm, mm. Uh, och sen så gjorde Dylan en liten presentation och så höll han ungefär Två timmars föreläsning faktiskt. Vad var vi? 500 pers kanske i salen? Mm, mm, oh, oh, Dylan och är ju... William, han är någon sorts liksom... Jag, jag tror jag har till det som någon sorts armfader och formativ bedömning. Eller liksom de profilerna inom det området. Skulle du hålla med om ja. det? Liksom, hur, hur skulle du förklara honom på det sättet? Ja, han, han, han, han har ju blivit ett namn som står för bedömning för lärande tycker jag. Han har ju skrivit böcker mm, mm, mm, mm. och forskat här. Och också spritt det på ett sätt som är lite populistiskt nästan, eller så i alla fall så att ja. en vanlig lärare kan ta till sig det tycker jag. <laughs> ja, precis. Ja, det är inte all forskning som kommer fram på det sättet. Nej, nej, men jag tänker sig populism, då tänker jag att det är någonting dåligt. Men det är ju fint också. <laughs> nej, jag, jag, jag tänker att det är mm, tillgängligt då. Ja, ja, men det är bra, det är bra. Ja. Har du hört Dylan William förut, eller är det första gången du hör? honom? Nej, jag har väl sett några klipp eh, av mm. honom, men jag har inte hört honom någon... Ja, men om du är för mig i liksom, vad, vad är det som är nytt? eller så här, Vad tar du med dig från den här dagen? Um, ja, alltså han, han är ju en duktig föreläsare. Det var man man ska prata i två timmar för eh, folk som sitter på stolar. Mm. <laughs> och Det jag tyckte att han gjorde bra var att han växlade mellan sina konkreta eh, metoder och tips eh, och forskningsresultat så att man hela tiden såg kopplingen mellan arbetet med barnen och lärandet och det man har, det man har fått fram när det gäller hur man lär sig ja, lite teori och praktik tillsammans om man ska använda det i ett slitet uttryck liksom. ja, precis och vad jag själv alltid är lite alltså, vi är väldigt snabba på att saker i Sverige gärna om, gärna om det har en här namn och någon förkortning och sådär <laughs> ja och, um, jag tycker att han balanserade det bra Det får inte mm. bli sådär Nu så köper jag in gula och gröna och röda muggar här Och så nu är jag BFL mm. Utan mm. han förklarade mer kring um, ja, Vad det är som gör att det blir bra Kan man väl säga Vi var ju där flera stycken från mitt arbetslag Ja Och, okay. det, ja. Ja, och det tror jag Eller det är ju det bästa sättet Det vet man ju Man ska mm. inte gå själv med, nej, nej, att man men, verkligen... med sig till sin skola liksom, på något sätt. Om vi har pratat mycket om kamratrespons och tycker att det är ett väldigt värdefullt eh, mm, mm. sätt att arbeta. Eh, inte bara när det gäller, gäller bedömning utan mm. på många andra sätt också. Det är för att fullt med kamratrespons tänker du. Alltså det är det ger mer kvalitet till på ett mer effektivt sätt tycker jag. Mm. Om man låter eleverna själva titta på varandras arbeten eh, och fundera på vad det är som är bra och behöver förbättras med det så besparar man själv som lärare en massa arbete. Plus mm, att mm. när man då som är, tittar på annat arbete så tittar man ju samtidigt på sitt eget, vare sig man är medveten om det eller inte. Ja, smart. Ja, så väldigt enkelt uttryckt så, så mm. vinner man mycket. På det. Mm. Och om, om man ska liksom sammanfatta den här konferensen i några ord, det är kanske mer flask, men, men om man ska liksom sammanfatta på något sätt. Varför man borde jobba med formativ beröring. Om man tänker att det finns lärare som kanske är skeptiska. Eller lärare som inte har fått upp ögonen för det än. Vad skulle du tänka om man ser då? Um, ja då tänker jag just det. Att det blir, att det blir mer kvalitet till, med mindre arbete. Tidseffektivt. Mm, mm. Smart. Det är ju vi som lärare eller hur? Ja, ja, det är ditt fördelt övertygande argument. Ja. Du, är Frida, tack för att du var med i, i Skolsverige. E, ja, tack för att du hörs. Ha det grejt. Hej då. Ja. ja, och det var dagens gäst Frida Lindgren. Ja, mm. vad roligt att hon ville vara med och vad roligt att vi ändå kunde vara lite aktuella och, och få mm. med någon från konferensen. Det är det jag tänker att vi ska göra oftare, för det är ju inte alltid man kan gå på alla konferenser själv. Och då är det intressant att få höra från någon som har varit med, eller någon som har varit där. Precis. Ja, det tackar vi Frida för. Mm. Mm. Jag skulle gärna vilja jobba med mm, mm, mål. Alltså vad vad mm, tycker Skolverket är en bra uppsats? Mm, Eller vad tycker de är en uppsats som, mm, som är liksom ett godtagbart liksom upp, mm, nivå? Mm, vad är den lite bättre och mm, vad är den liksom bästa? Så man kan mm, tänka mm, sig vad är liksom så här. Eh, det skulle jag gärna vilja att den, den typen av textbank finns. Och det finns ju då kopplat till betygen. Men det blir ett väldigt hopplöst idé när det blir... Mm, Betyg, samma betyg, samma siffror mm, mm. fast för olika saker. Alltså, jag förstår inte vad du menar och samtidigt har jag lite svårt att känna igen med det. För att ja. Det är så långt ifrån där jag jobbar och det vill inte så så. Nej men jag förstår vad du menar. Mm. Jag, jag, jag tänker inte att det är de som är de formativa. Jag tänker att de sätter liksom eh, krokben på det ja, formativa arbetet. För det tar mycket tid om man inte hittar sätt att synka ihop det med. De här, ja. Jag har skrivit jättemånga blogginlägg på min egen blogg. Om det här med att använda nationella proven i en formativ process. Ah. För att i, i den världen där jag jobbar, det är liksom då alla jobbar med bedömning. Mm. Det, är den, ska man hårdöra, det är den enda riktigt säkra bedömningen man vet att lärare i lågstadiet gör. <laughs> ah. Och då tänker jag att det då ska vara utnyttja utnyttjare mm. för en som formativ process. jag kan känna igen vad du säger om om att skolverket borde uppmana mer till det med bedömningsmatrisen eller materialen. Mm. Ibland tänker jag säga att jag bryter mot deras regler när vi jobbar formativt med mm. dem. Och det vet inte jag helt ärligt, jag bryr mig så mycket om det men, men, men jag hoppas inte att vi gör det. Och jag, hoppas att, jag önskar att de hade kunnat vara tydligare med det för att de fler lärare vågar testa. Jo, jag... jag tror att det är bara 600 lärare som är på den här konferensen av 300 000. Jo. Det är max 3000 lärare som ens förstår vad formativ bedömning är. Typ, okay, kanske 30 000 av 300 000, ja. det är fortfarande en tiondel jo, men, och sen, men jag tänker att, att det här är ju att om mm. vi vill ha fler lärare som jobbar formatet, mm. för jag tror och är helt övertygad om att det är precis mm. så lärande går till, mm. att vi ha, alltså, har en bedömning för lärande, att man mm. ser mm. att man fokuserar på den egna prestationen, det inre lärandet det inre liksom, mm. att kunna mm. eh, sätta, alltså om, om, det är så enkelt om man pratar mm. om idrott eller liksom en piruett, mm. att man mm. försöker att förbättra sin egen pirouett- man ser, vad är det jag nu gjorde om mm. läraren gör en prioritet och man gör en egen mm. och så jämför man och så känner man att ja, man, vristen måste vara sträckt mm. eller någonting sånt där. Eh, man förstår det. Mm. Eh, och så kan man hela tiden jobba på att, ja men det här gjorde jag bra, den här nivån har jag kommit på, men nu ska jag bli lite bättre. Ja, eh, men du här är ju på någonting för då tänker jag säga, kommer att vi komma för några avsnitten om, om informell lärande mm. och att svenska elever är rekordbra på informell lärande, mm. men de är uppenbarligen inte rekordbra på skolan, tyvärr. Mm. Mm. Och då tänker jag att så här, här är ju en grej på det. Mm. Jag att det skulle kunna vara att få in dem, det självägandet av sitt lärande som finns i det informella. Mm. Att du vet själv vad grejer med piruetten och så. Mm. Då tänker jag att så här, hade vi jobbat med formativt, då får vi in det med i skolan. Ja, det kanske precis. är det en väg för att få in alla de styrkorna som finns i det informella, in i det formella lärandet. För det handlar om att aktivera elever som äger av sin egen kunskap. Och då kan man fastna i metoder som så här kamratbedömning eller självbedömning och så. Och de är i sig viktiga. Men de här kopparna är liksom helt irrelevanta om man inte har perspektivet att det handlar om att förändra sin undervisning. Nej men precis, och det handlar om att liksom få mm. in det här i undervisningen. Mm. Men, då, men om vi nu vill, alltså, om vi menar allvar med och vi förstår att mm. den här forskningen är intressant och att helhetsperspektivet är mm. intressant då måste man också mm. från Skolverket, Förvaltning och Rektor mm. Eh, förstå det mm. tänker jag. Att, att rektors formativa roll eh, mm. Mm. är ju oerhört viktig. Alltså om vi börjar med att Skolverket har en formativ roll mm. i att faktiskt lära in så har mm. ju rektor också att ge feedback på att kunna diskutera ja. formativa problem med sin personal. För att göra inte rektor det. Och förstår att sätta upp. Det här är ett bra exempel på en bra, alltså en bra mm. lärarprestation. Mm. Och kunna ställa frågor. Hur, hur gör du med dina? Vad skönt det har varit. Alltså, jag vad, ja. känn, vad, vad kontroversiellt det har varit. Om man tänker på många skolor. Utifrån att det är så otroligt personligt. och liksom, Alla är bra. Men man kan liksom inte <laughs> prata om, man, här, om den grejen. Det är jätteintressant. Och jag, tänker på, jag såg på Twitter något så citat från Dylan William idag. Mm. Om att så här, bara den lärande kan lära ut. Alltså, att, att, för mm. att jobba med det. För att komma tillbaka till det perspektivet och inte bara liksom metoderna. Mm. Det handlar om att Dels att elever har ett annat perspektiv på att lära varandra för att de är själva i en lärprocess. Men också för att vi behöver vara i en lärprocess för att kunna jobba formativt med våra elever. Och då tänker jag att det är precis det du beskriver. För dels kan man hoppas att lärare och som åker på en konferens tänker att ja, ah, jag måste vara i en lärprocess. Mm. Men sätter man rektorer på vad så är lärare, lärare, tvingar dem att vara i det eget lärande, mm. då kommer man ju in i det. Mm. Jag vet väl i tillfälle på mattelyftet när vi skulle räkna och lösa egna problem. Mm. Och några av de här deltagarna är så här, jättenegativa till det. Mm. Men det är så otroligt meningsfullt. Ja, och du måste förstå hur lärde jag mig detta? Mm. Vad innebär mm. det att mm. ha den här kunskapen? Och då måste faktiskt en ledare ja. förstå att ställa de frågorna tänker jag på medarbetarkäntalet. Mm. Just nu tänker jag säga att vi, eh, det finns ju folk som är upprörda av att lärare läser så lite. Mm. Och jag vet inte, jag tycker det är supernormativt men, men, men jag, nu förstår jag vad det handlar om för någonstans mm. kan det vara att man är ett eget lärande också mm. alltså många människor som pratar om det pratar om att det ska vara förebilder och läsförebilder och det är mm. bara att indoktrinera barn in i en bokkultur som inte är för alla det är vad jag tycker är lite hårt men, liksom det är jag tycker. <laughs> men, men, men om man tänker att att alla lärare ska vara ett eget lärande mm. då kan det innefatta att läsa men det kan innefatta andra saker också och du ska vara voice... ja. i För att kunna undervisa om läsandet som aktivitet så mm. behöver man själv vara i den processen. Mm. Inte för att få förebilder eller för att introktinera, utan för att, för att bara kunna förstå vad det innebär att sätta sig in i nya texter. Ja men precis, och du måste förstå vad det innebär att äga den kunskapen mm. som du har. Mm. Och det är ju lite det som är en del av den här professionalismen tänker jag. Som, mm. som, som egentligen Helen Timpely pratar om att det är professionella lärandet. Mm. Och det, alltså det professionella lärandet. Det kräver en, en annan inriktning, tänker jag. Mm. Ifrån faktiskt egentligen hela, huvudmannen hela vägen ner. Och förvaltning på hela Ja, jag nivåer. menar det. det är ja. För att du måste ha den, det perspektivet, och du hamnar där hur som helst. För har mm. du det perspektivet, ett professionellt perspektiv? Ja. Att eh, vi måste vara, precis som man är i vilket annan business som helst. Vi måste vara i ständig utveckling. Lärande mm. är någonting som är en process. Eh, om vi ska lära ut så måste vi också förstå att förklara hur. Eh, att förstå vad det innebär att lära sig saker. Mm. Och då mm. måste vi också vara i ständig utveckling. Och vara nyfikna på varför gick... Varför fick liksom bara de här eleverna 60 procent... Varför förstår bara 60 procent av mina elever... Eh, vad, vad det innebär att skriva i sig. Ja. eller varför har bara 50% av våra elever målfyller sig för vidare på gymnasiet? <laughs> ja. Alltså där någonstans behöver man ju ha det perspektivet. Det kanske de har på den skolan, vad vet jag. Ja, men det men liksom... har de väl, men de har kanske inte resurserna. Nej. Ja men vi måste faktiskt eh, börja ändra perspektivet där och då måste, mm. eh, då måste staten samla huvudmännen som mm, måste samla mm. jag säger, eh, alltså vi måste liksom få en, en slags organisation kring det där och en organisationsförståelse och då behöver mm. också våra rektorer förstå det formativa perspektivet. Karin, jag tror att vi har lite smartare idag. Jag tror att vi har fått ut lite mer av det formativa idag. Och jag tror att vi förstår lite bättre. Jag hoppas att den som lyssnar gör det också. Mm. Och har man något att säga om det så är ni jättevälkomna att eh, gå in på vår hemsida skolsverige.com och fortsätta diskussionen där. Ja, och kontakta oss gärna på Twitter och överallt. Det kan man bara, bara Googla lite Twitter också. Vi ska lämna över sista ordet till en elev som ska prata om den med normer. Mm. Ja, och till er som lyssnar säger vi tack och hej. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Ciao, ciao! Jag började sjuan. Då hade vi blandat klasserna och vi fick nya klasskamrater. Till en början var allt frid och fröjd. Men efterhand var det en grupp killar som ville bestämma eller vara överlägsna tjejerna. De tyckte det var okej att skoja med oss på ett sätt som vi upplevde kränkande. Säga ord som inte alls var roliga. De flesta av tjejerna lät killarna hållas men inte jag och min kompis visar ifrån. Jag minns särskilt en gång när vi var tillåtelse att vara i ett klassrum om vi inte släppte in någon mer. Killarna var sura för detta och bankade och skrek. När läraren väl kom och släppte in klassen... Vi räkte killarna ur sig ord som hora, att vi var idioter, efterblivna och så vidare. Läraren sa ingenting. Så vi gick därifrån. Ingen ska behöva utstå att bli kallad för sådana saker... När vi senare skulle reda ut allt tyckte de vuxna att vi tjejer skulle låta killarna hållas. De är ju killar, de mognar senare och de kommer växa upp och lära sig. Bryr inte om dem. Det fanns bara en enda vuxen som faktiskt brydde sig. Och det var tur, annars hade vi inte kunnat gå vidare. Därför tycker jag att alla skolors vuxna måste lära sig att bara för att man har ett visst kön behöver man inte agera på ett visst sätt. Oavsett kön är det fel att kalla någon för hora och bara för att man är tjej ska man inte behöva ta ansvar för att lösa skolans problem. Jag heter Elvira Jansson, tack för mig.